sa nám preklopil deň opäť do druhej polovičky. Marec roku 2026 je vo finále, čo si žiada niečo ako dôstojnú bodku, ktorá môže mať mnoho podôb. Ak to má byť vo verzii tohto bloku slova a hudby, ktorý sme si dovolili nazvať Trianglom, pôjdeme na drezovku, pretože ju máme pripravenú a tak vám hlavne nerušené počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Dnes to tu bude celkom slušne prepetrované, pretože tou hlavnou hviezdou bude roková legenda aká v našich končinách nemá veľa konkurentov, ak vôbec je možné niekoho prirovnať, pretože je na scéne už viac ako 60 rokov a čo je ešte neuveriteľnejšie, stále má čo povedať a tie sály, kde sa objaví, sú aj v súčasnosti naozaj slušne zaplnené. O mesiac uplynie od narodenia 84 rokov a šíria sa správy, že album Bombardák 23. v poradí bude mať ešte mladšího súrodenca. Skupina Olympik stále nekončí a spolu s ňou ide ďalej aj Petr Janda. Ústredná postava nasledujúcich minút, o ktorej si tu dnes budeme rozprávať spolu s Petrom Žantovským. Za predpokladu teda, že sa opäť slyšíme. Slúčime sa, počúvame sa. Ja viem, že a zdravím sa naše posluchačky a posluchače. No, Petře, ja ťa tiež zdravím a teším sa z dnešnej témy, pretože na Olympiku ja fičím v podstate celý svoj život. Nie obdobia, ktoré by nemalo svoj zásadný hudobný moment v príbehu tejto legendy, aj keď teda je pravda, že tie prvé roky a desaťročia zrejme budú vždy vyvolávať väčšie zimomriavky, čoho dôkazom je aj výber pesníčiek do tej aktuálnej. Relácie. Tak jako už několikrát v minulosti jsem sáhl do té hlubší minulosti a v podstatě končíme na té časové před rokem 89. Má to několik důvodů. Jednak v té době skutečně, a bylo to ne několik vln, jak si to sám povídal, ta kapela znamenala, je, určitou progresy, teď nemyslím ve smyslu progresivismu, ale ve smyslu pokroku, jako, jako byla nositelem něčeho novýho a byla nositelem něčeho je, původního, typicky českého, a typicky pro tu dobu e, orientovaného. E, potom v roce 89, 90 e, i vlivem různých vnějších věcí, tím, jak jsem do Česká a Slovenska pronikla strašná kvanta Uh, anglicky zpívaných písmček. tak ty české písničky, ať už to bylo v popu nebo v big Vitu tak byly upozaděný. A vlastně už nikdy ani ten olympik, ani nikdo jiný více méně tak jako naše bychom takové výjimky, A nebylo to tak masové, řekněme divoký byl z těch, co jsme tady pouštěli Čechomor. To byly velmi originální koncepční kapely nebo jsou, ale, ale aby někdo udělal průlom do toho nejširšího spektra posluchačského, tak jako se to povedlo Olympiku na konci 68. 60. let a potom hlavně v 80. letech, tak to už se neopakovalo. Čo já jsem ty písničky olympický e, přívší úctě po roce 90. stále pomenul a nechal jsem tam pouze produkci těch dvou období, o kterých mluvím, protože já jsem taky pominul z větší části až na jednu výjimku, tuším, je produkci ze 70, protože tam kapela upadla do takový velký, de deprese a ta produkce podle toho vypadala, a k tomu se určitě ještě dostaneme. Čili je takhle ten klíč k tomu výběrovoj tím písničkám dnešním je tento. No, vy jste v podstatě rovesníci s Olympikom, že... No tak v podstate áno, pretože tá kapela vznikla niekde počas 62. Áno, ako Karkulka, čiže Karlínsky kultúrny kabaret, saxofonista Míla Rúžek bol tým, kto bol takým akože otcom zakladateľom a ono sa to čoskoro presunulo na, do klubu olympik, ešte skáčkom na konci, no a kapelou v tom čase prechádzali ako interpreti viacerí legendárni páni a dáma lebo však aj Ivonu Přenosilovú treba spomenúť, nebol to len František Ringočech ktorý bol aj prvým bubeníkom Olympiku, potom Pavel Bobek Jozef Laufer Mikivolek až sa teda dostal do tejto pozície Petr Janda ale tiež je z toho cítiť určitú nostalgiu, že keď sa obzrieš vlastne do obdobia svojho narodenia tak je to vlastně totožné jako vznik takéto výrazné hudobnej legendy v našich zemepisných šírkách. No, tak já si můžu myslet, že prostě někde hvězdy se správně potkali v té konstelaci, no a vznikly minimálně dvě e, geniální entity, a to já a Olympi. Posledí samozřejmě od toho důležitějšího. Ale to, to nechme jako no, stranu... Mě těší hlavně, že obě dvě jsou dnes stále aktivné a mají se čile k životu. Yeah. <laughs> Ano, k tomu se také určitě dostaneme, ono, tím olympikem prošla smrt už několikrát na mm. naposledy velmi nedávno bývalý klávesák pan Valenta, mm. předtím před bubeník Perutka, předtím jiný klávesák Berka a tedy to možná se toho dotkneme proběžně, ale, ale mají sice dva takové řekněme novější členy bycí bubeníka Martina Vajga a klávesáka Pavleho Přezinu, ale ten zakládajícím, ten hlavní tým, ten, ten takový ten, ten, dvojice, na který to celý stojí, je skutečně řečeným Petr Janda. A, a já bych řekl, že skoro zbytečně neviditelný nebo málo viditelný basák Milan Brown, to je muzikant neobyčejně přizpůsobivej, skoro by se chtěl říct až služnej, ale to má trošku privativní nádech, ale to myslím ve smyslu dobrým, jakože je, umíní s tou svojí basou kouzlit, Pak to uslyšíme v jedné písničce velmi dobře. Je, a po letech, kdy, kdy olimpik hledal nějakou, nějakého basistu, který by vydržel déle než je nebo album nebo jednu sezonu, tak ten Milan Brown potom nastoupil jako, jako naprostý fenomén a byl to kluk zvenko a zmíšku pod brdy Je, a vlastně celý svůj profesionální život strávil s tím Olympikem a těžko se ho představit bez něj. No, 50 rokov už je súčasťou kapely, prišiel v tom 76. a bol doslova živou vodou aj pre Petra Jandu, nielen pre celkovo olimpik, no a my sa ale budeme pozerať hlavne k prvopočiatkom v tomto úvode a ako prvá, asi neprekvapí, singlovka z roku 1965 ktorá to všetko v tom dobrom slova zmysle nakopla Zhodov okolnosti na Ačku tohto singla je skladba Pepíka zimu, chci psát na kolenou a oni sa zdvihli do výšok nebeských práve vďaka pesničke, ktorá paradoxne bola Bčkom, ale mám pocit, že dnes keby niekto siahol po tomto singli, tak o Ačku by asi málo čo tušil. No nepochybně, tak ta písnička se jmenuje Dej mi víc své lásky e, a myslím, že ji zná nejenom naše generace, nebo když jsou něco mladší, tak naše dvě generace nebo půl generace, který jsme na tom nějak vyrůstali, ale že ji znají i mnohem mladší lidi. Možná se to ani nespovědou s Olympikem, možná jenom, si to hrajou někde u táboráku nebo na nějakých akcích společných. E, ta písnička je vlastně většině živá. A mimochodem je na ní hezky vidět ono o tom potom Janda. Taky mluvil e, i Pavel Chrastina o tom často mluvil, jak se učeli od Beatles a jak některé věci vynalezali nezávisle na sobě. Takže jako na těch prvních písničkách skutečně slyšíme takový ten dotyk. E, tě tam foukací harmonika, jsou tam určitý typy vokálu, harmonii. E, tak to byl takový český Beatles, ale já bych je nepodezíral z kopírování, protože v té době myslím, že Beatles tady v téhle zemi skoro nikdo neznal. Takže pojďme na to. No i, vás. Já ale ještě pred takú jednu správičku, ktorou sa aj Petr Janda sám pochválil, keď mu jedna z jeho tých najmladších cer prišla domov zo školy a pospevovala si Mádra, dej mi víc, Mádra, tak dostala otázku od ocina, a ty víš, kdo tu písničku napsal a ona netužila. <laughs> ja, <je> ne? <laughs> <laughs> Takže stávajú sa aj takéto veci, ale mám pocit, že už to nikdy nezabudne. Well. spievalo na parketoch tanečných, ktorým k tomu tancu olympik hral. Už aj v roku predchádzajúcom, v tom 64., keď vznikol celkom hitový single s pesničkami Adresát neznámy a Roň Slzy. Na jednej strane spieval Karel Good, na druhej Jevone Prenosilova. A aj keď teda podpísaný na singloch bol hlavne tanečný orchester Československého rozhlasu, vedený Jozefom Vobrubom, na albume, alebo na platní hral Olympic, o čom svedčí aj dochovaný videoklip v tom čase ale ešte veľmi košatý olimpik, než sa to všetko utriaslo a na počiatku 65. roku odišiel jednak Josef Laufer, potom Jaromír Klempíř, Míla Rúžek, Pavel Bobek, Pavel Šváb, aj Ivone Přenosilová. Do pozície jedného z muzikantov sa dostal Láďa Klein, no a z tých spevákov tam v tom čase zostal ako jediný v podstate len Mickey Volek, legenda rock'n'rollu, ktorú si s Olympikom tiež musíme spojiť. Niké Volet byla taková zvláštní, tragická postava tak jako mnoho uh, rockerů jeho generace i těch pozdějších, je, tak samozřejmě je, měl, je, bych, takové velmi neortodoxní je, užívání vlastního organismu. Tím chci říct, že jako poměrně velmi rychle získal návyk na tvrdý alkohol a na barbituráty, což míchal a to je smrtící koktejl. A vlastně mu to, to vydrželo poměrně hodně dlouho. Já jsem viděl starý televizní nebo filmový záznamy, jak vypadal Volkov koncert. To byla, to byla smršť energie, která byla posílená samozřejmě tím, těmi posilováky, co jsem povídal, a byl fascinující, byl okouzlující, určitě se líbí kam, určitě jich hodně klátil a všechno tohoto, co k tomu patří, jenže ho to samozřejmě něčeho zevnitř. A nakonec dopadlo velmi špatně našeho doma, no. je, zesnulí ho už po několika dnech a tak, že sám jako, jako na vlastně byl před kamerou, je, pokud někdo z našich posluchačů viděl tehdejší seriál z 90. Big Beat, no. český seriál, Materiaal. De e in hlavně se tam objevily opravdu všechny tehdy žijící osobnosti českého a slovenského roku. Já pamatuju si na krásný rozhovor s Marianem Vargou. Varga byl, musím říct, taky pod vlivem, nevím přesně čeho, ale kroutil se tam vyhublej na židli, kouřil tlustý doutník a byl neuvěřitelně autentický. A ten Miky samozřejmě taky, no ale jeho sláva vlastně skončila v okamžiku, kdy skončil rokem Rock'n'Roll rock měl velmi omezenou životaschopnost života a někdy kolem toho nástupu Beatles vlastně utíkal z toho nejvyššího stupínku zájmu lidí je, a ten Mickey byl samozřejmě ryzý a puncovaný rock'n'roller a nějaký Mercy Sound a nějaký Beatles tomu absolutně nic neříkal, takže vlastně zanikl se svým žánrem. No, v podstate sa ten jeho koniec v Olympiku priblížil podstatne viac po úspechu pesničky, ktorú sme dopočúvali, daj mi víc své lásky, poprvýkrát zaznela v Hořoviciach na vystúpení a to ešte mali Petrianda spol trošku obavy ako to príjme publikum, keď dajú vlastnú pesničku, no dopadlo to tak že ju museli ešte trikrát opakovať a sláva bola na svete. Potom došlo k odchodu Františka Čecha Ringa, ktorý odišiel s divadlom Čiernym do Spojených štátov, takže na jeho miesto nastúpil Jeník Pacák a pomaličky sa už teda sformovala Základná zostava aj s Mírkom Berkom, Láďom Kleinom a Pavlom Chrastinom, ktorý bol dosť dôležitým elementom, pretože sa stal v prvopočiatkoch tým hlavným textárom a vytvoril celkom zaujímavé slovné obrazy, ktoré sa v pesničkách začali objavovať a napokon sa to premietlo aj do titulnej piesne prvej profilovej LP platne. K tomu Pavlovi ještě než uvedeme žalvu, nebo tak se jmenuje ta první deska a i ta písnička, co budeme hrát, je, tak potom tomu Chrastinovi. Já jsem se s ním seznámil někdy při nějakými asi 15 lety, to už byl pán v letech, už hrál jenom tak pro radost a příležitostně spíše jsem ho poznal jako publicistu velmi zajímavého, chytrého, dobře myslícího a prima chlapíka, už mi bylo skoro 80 nebo 75 v té době a pro zajímavost teda zemřel v roce 21, čo je to 5 let, Letos by se dožil tedy pěta osmdesátky, abychom to opřesnili. No a Pavel e, se někde vyjádřil, jsem to někde četl na Headlineru, nebo kde. Že ta písnička původně měla taky anglický název. My baby, give me more of your love. E, jenže měl jen tenhle název a slogan a nic dál. No a Pavel to prostě jako zkusil, napsal to česku, česky, eh, cituju ho, dopil jsem dvojku, udělal si kafe a začal úplně znova. Co jsem v té chvíli opravdu měl, byl stále jen ten prostínký refrén, u kterého se ukázalo, že nejlépe bude naši svahilskou angličtinu pěkně otracky přehožit zase zpátky do češtiny. A teď jen dopsat malo Čustká se jmenovala Tři textu. Je to, je to krásný vyznání, který vlastně všichni, co jsme kdysi dávno pokoušeli muziku, tak v nějaký podobě jsme prožili taky, když to na nás sedlo, nebo když jsme byli doduncení tvořit něco vlastního, tak ten, ten chrastinův citát si myslím, že vystihuje naše zážitky hodně podobně, akorát, že Olympiku to vydrželo, my ostatní to děláme zase prádost <laughs> nebo vůbec a, a ten Olympik je tady stále. Já bych to připsal zejména v té první fázi, tak jak se říkal v někratě novým textům, který byly hravý, byli vtipný, byly neobyčejný, když se vezmu i ty kvalitní texty z té doby, třeba od Jiřího Suchýho, tak to byla poezie v podstatě zpívaná, ale takový ten lehkonohej vtip až patafyzický, který on napustil, myslím, pan Pavel do těch textů tak to bylo něco naprosto nevídaného. Žádná jiná česká kapela to takhle neměla. Pak další problém udělal až Josef Kajnár na městu R a Krušeti v hodinkách. A všem to byla zase poezie, úplně o něčem jiném. Takže já si považuji Chrastinu za českého textu ze všech dob. No všetko preverí hlavně čas a preveril aj pesničky, které Pavel chrastina otextoval, jaký som si prešiel zoznam tých skladieb, ktoré si mi poslal, ale priradil k ním mená autorov textov, no všetko sú to už len spomienky, či už Pavel Chrastina, Zdeněk Rytíř, alebo Zdeněk Borovec, ale všetci majú určitý podiel na úspechu, aj keď ten Zdeněk Borovec minimálne, lebo teda on toho pre Olimpík až toľko neotextoval, mám pocit, že Zdeněk Rytíř bol ešte výraznejší ako Pavel Chrastina. No hlavne dlhšiu dobu, pretože... Mm -hmm. Pavel v 69. odešel, nebo byl vyhozen z Olympiku po té, co jim sdělil, že by s nima rád do, dokončil turné a že by pak šel studovat na famu dokumentaristiku, tak Jan ho pro vyhodil z, z hodiny na hodinu. E, tam to se dělo docela tak jako e, zvláštním způsobem, který nechci nějak moc rozebírat. Někdy to bylo důvodný, nikdy ne. Tohle mě nepřišlo úplně korektní. Něco jiného byl odchod Franti Čecha který skutečně ze dne na den odjel s černým divadlem kam se do seziny, ale on to zapomněl olympiku říct, a problém byl ten, že olympik ten samej den, co zmizel Čech, tak měl odjet taky na turné. A Čech si jim to vůbec nezdělil, jo, takový dobrák. No, takže byl to jako černý divadlo platilo líp v té době, jo. Dneska by to možná bylo jinak, ano. ale eh, tehdy to tak bylo, no, takže sehnali Jeníka Pacáka a to byla, to byla geniální osobnost, jak výtvarně tak muzikantský a sedlo si to, jak se říká, ako, ako zadekný na hrnec. Ja, a byla to hezká doba, kde bubnoval Jinník Pacák. Mne sa len páči, že potom po rokoch si v podstate určite všetko vysvetlili, vyjasnili a že sa dokázali spolu objaviť na jednom pódiu aj s tým Františkom Čechom, zabycími, aj s Pavlom Chrastinom, pretože Olympic pri jubileách vždy rád spomínal aj so svojimi bývalými členmi. Pavel dokonce ešte v nejakých 90. letech pro Jandu napsal nejakých asi 4-5-6 textu takhle ktoré se objavili na rôznych nahrávkach, to je pravda. Album Ale dávno, všetko? album dávno, ten je toho dôkazom. Áno, áno, a, a... Už to ale nebyly ty pecky, takový ty objevitelský, jako ono to samozřejmě je dáno také hodně mládím a takovou tou rozpustilostí a neodpovědností, které mádí darováno. Takže tady, tady Pavel prostě jako vystih přesně ten okamžik a jeho, jeho notu. A díky němu ta nota byla veselější. Tak z těch čerstvejších pesničiek asi najvýraznějšou je skladba jednou, kterou Olympik hrá v současnosti těž na koncertoch jako jeden z vrcholů svojho vystupenia. Jasně, ale jak jsem uvedl dopředu úplně na začátku, my se zůstáváme v tom předlistopadém období a jako samozřejmě, kdybychom chtěli být poctiví a spravedliví, tak bychom z každý desky potom 1989 něco našli Byly tam i hitový věce, je duet Pavla Jandy s Petrou Janu a podobně. Petra Jandy. Petra Jandy, tak. pardon, se, s Petrou Janu. Už si pri je Pavloví duet... Chrastinovi příliš dlho. No právě, ale tak jako bylo to možná dáným tím, že je, s Pavlem jsme se opravdu našli a přátelovali jsme se až do jeho poslední dnu. On hmm. skončil velmi smutně je, s předvánocema 21 spadl v metru ze schodu jezdících e, hodne sa pomátil odvezel do nemocnice a z nemocnice už se domů nevrátil mm. e, tak to, ako říkám to je taky věc věku a to zranení jisté nebolo pěkný ale je pravda, že ešte dva dny před koncem sme si psali nějaké smsky nebo maily a bylo plný optimizmu e, takže to bolo, pro všechny to bol smutný vánoční dárek. Ale pre nás zostáva v pesničkách a je nám veselo pri nich stále pod vanou. Když si někdo pozor nedá, jak se vlastne želva hledá, ona ho na něco nachytá. I když si to posti zorneda jak se vlastně žalmahleda ona, ona na něcoc nachyne i když si to tulná pesnička prvej profilovej LP platne skupiny Olympik, Bolo to o 12 skladbách v dvoch prípadoch textárom teda hlavne František Ringo Čech, ale inak to mal pod kontrolou Pavel Chrastina. No a čo mi tam vyčnieva Petře, ako pesnička trošku iného charakteru, to je dedečku v duch z toho dôvodu, že Olympik ju potom vytiahol v 80 rokoch, trošku natiahol ten záver, aby mohol spievať s publikom, ale to bolo už v čase, keď v podstate Pavel Chrastina bol emigrant a hrať pesničku niekoho, kto uh, pohrdol tým našim úžasným zriadením. Mám pocit, že to bol trošku taký netradičný krok. Uh. Jako přímě, já jsem to nikdy nehodnotil jako nějakou občanskou statečnost nebo něco takového, to ostatně u Petra Jandy téměř vůbec nejde, když se podíváme na jeho velmi spatitou kariéru, o tom bude ještě řeč. Já tohle, jako jestli to přestali rád, koncertně, nevím, nebyl jsem u toho, bylo mi tehdy sedm, kdy přesně odešel ja odešel um, Chrastina do nejprve západne Európy, pak do Austrálie. Ja to myslím, že bylo později. Významný, to bolo v roku později. 1980, tak, tak, čili jako, jestli se to dotklo nějak toho dědečka, duchu, to nevím, ale k tomu, to mám jinou historkou, zase od Pavla, který to jednou líčil, že vlastně inspirací k tomuhle tomu, taky patafyzickému textu, tu inspiraci našel v románu Saturnin, Zdenka Jiradky, jehož humor mu byl velmi blízký, a mimochodem, jako jeho texty obecně, a to se týká té předchozí písničky, měly vždycky nějaký reálný základ. Například ta žalva, ale také pták Rosomák, kterého budeme slyšet za chvilku, tak byly podle nějakých pívalých rastinových melenek, se kterými se rozešel a vytvořil na ně takové jakoby parodické texty. Dlouho jsem přemýšlel, když jsem ještě Pavla neznal a nevěděl jsem nic o tom zázemí, tak, tak jsem přemýšlel, jako proč ty texty, tak jsem říkal, tak to je taková samoučelná sranda, takže ho nervy od želvy schovám stranou a jednu káč tam dám pro sebe a aspoň dvě pro tebe. A Zbytek je podvanou. To blbina, blbina, naprostá, Ale když si do toho promítneš nějakou želvu s dívčí podobou, tak, si, tak ti hned dojde vlastně smysl ty inspirace. Pavel byl prostě člověk inteligentní a, a zaumnej a obdivodný. No Petr Janda se stal v tom 66. ještě být roka. Platňa vyšla o dva roky neskôr a radí sa medzi prvé bigbítové profilovky v rámci československej hudobnej scény, ale nebolo to len o takýchto rozjúchaných tituloch. Máme pripravenú aj úžasnú nadčasovú baladu. No samozrejme tu sme taky všichni hrali u tých táboráků, pretože to má 4 akordy nebo pět. Je to hezká melodie, snadno zapomno toho na text, který údajně zase podle Chrastiny je, byl inspirován jiným rozchodem jiného hudebníka, totiž Andy s nějakou dívkou, no tak to, ten, tuto skutečnost uchopil Chrastina k textu písničky, snad jsem to zavrnil já a myslím, že není v téhle zemi člověk, který by to nikdy v životě neslyšel. ja, prvá profilovka skupiny Olympic, rok 1968. Veľmi dôležitý aj z iných pohľadov, pretože nešlo len o prvú profilovú LP platňu, ale Olympik bol aj prvým bigbeatovým zoskupením, ktorý sa, alebo ktoré sa objavilo na festivale Bratislavská líra. Mal tam pôvodne vystúpiť len samotný Petr Janda, ale našiel cestičku, ako tam prepašovať aj celú kapelu. Postavil to na tom, že aj oni spievajú, tak ich tam potrebuje mať zo so sebou, lebo mu hrozilo, že bude iba on na pódiu s festivalovým orchestrom. Pesnička dostala názov Krásná, neznámá a už nás to ťaha za albumovou dvojkou, pretože tento album aj otvárala. A bol to Olympic síce stále ten istý, ale už za sprievodu aj orchestra, aj keď na tom albume v podstate orchester účinkuje len v prípade tejto jednej, jedinej pesničky, ale tá romantika hrastinových textov má pokračovanie v podobe celého v podstate albumu až na jednu výnimku, keď sa v podpesničku Ikarus Blues podpísal už pomaličky stále a viac a viac spolupracující textar s touto kapelou. Zdeněk Rytíř, ale Petře, vidíš tam nějaký rozdíl mezi jednotkou a dvojkou, alebo je to len také volné pokračovanie podľa těma? Tak rozdíly tam určitě nějaký jsou, jako kapela se učí postupně lépe a lépe hrát, lépe a lépe nahrávat. Technika se trošku vyvíjí, když tehdy to, to, to, to ten změn technologických nebylo tak vysoký, ale no. pravda je, že je, ještě jakoby název té desky, některý písničky, duch té desky je velmi podobný žalově. Dneska se jmenuje Pták Rosumák a jak jsem říkal, opět je inspirována je, v tom chrastinově textu nějakou dívkou, ze kterou se rozešel či byl sně A jak je to tak jako velmi fantasmagoricky, jaka se vypadá dívka, který se říká Pták Rosomák. To musela být velmi zvláštní bytost. <laughs> Uh, nicméně je zvětšněna v názvu té desky a pak je tam dalších pár písniček, které jsou právě ten chrastinovsky potrhlý, je, jako ta další, co budeme po té titulní poslouchat kamene žrůd zeleným. Uh, ale je, je pravda, že to už byl vlastně takový jako uh, poslední výkřih s tím Pavlem chrastinou a uh, dál už to nemělo jiné pokračování a k tomu se ještě určitě dostaneme. Ano, alebo albumová trojka jeden Jedeme, jedeme, jedeme. Tam už to bolo postavené hlavne na Zdeňkovi, rytířovi a začalo to obdobie, ktoré potom pokračovalo aj vďaka Singlom. To máme všetko ešte pripravené. Olimpík v tom 68. vycestoval a takým dosť dôležitým okamihom bolo pobyt vo Francúzsku, kde sa nachádzali práve v čase invázie tzv. spriateľených vojsk do Československa. A zvažovalo sa zostať, nezostať, napokon teda rodinné väzby rozhodli o tom, že sa vrátili domov, ale taká otázka sa a asi ťažko na ňu nájdeme odpoveď, či by olimpik s angličtinou v zahraničí mohol byť úspešný, keby zostal. Tuhle tu otázku si samozřejmě kladl a z kdo, u z jakých interpretů to byla Hanna Higerová, měla vynikající úspěšný vystoupení e, v tom slavném e, parřížském v té Olympii, uh -huh. e, což by bylo sobě docela pěkný. olympik v Olympii. Škoda, že z toho neexistuje živá nahrávka, která by vyšla, jak to vypadalo tehdy. Když si někdo chce dneska udělat představu o tom, jak zněli Beatles v roce 645, tak si musí šáhnout po to то Uh, New, York, uh, ne, New York ne, Hollywood Bowl, pardon, uh, kdy o, uh, Beatles zráli uh, o 106, ale nebylo hezké vůbec slyšet. Ta technika to moc to zaznamenat, protože tam hlavně z těch drážek je slyšet jekot těch slačen, co po nich házeli svoje kalhotky a podobně. A měli ujímání z toho, že vidějí živýho Anona Apo a Pola McCartney a další, tak uh, jako možná by ta deska vypadala podobně, ale uh, fakt fakt je, že z našich lidí se vlastně na západě opravdu, opravdu ujal uh, jedinej a to, uh, no a teď mi to jméno vypadlo, děkuji pěkně gitarista. Já myslíš gitarista, já že Karla Gota myslím. <laughs> ne, ne Karel Gott, to byl, byl výhozný artikel, státní státní export. A Ivan Král bol svého času. Ivan takže. Král, samozřejmě, děkuji. Který působil v kapele Petis Smith uh -huh. a myslím, že stál u zrodu jejich velmi slavných náhrávek z těch prvních čtyř desek a, a udělal tam soušnou kariéru. Ale nevím o někom dalším, pak samozřejmě jako, ale to už je Jazzman a hudebník, skládá to, uh, hudby k filmům a k televizním seriálům Janá Mrmačí, ale to už je jiný příběh, jo. To, jako, že by se tam ujala takhle někde jako celá kapela uh, českojazyčná, to, to, o tom nevím. Takže je možné, že aby se to nepovedlo ani tomu Olympiku, ale oni byli přece byli hloupí kuci a věděli, že Tady jim kvete pšenka, protože tady jsou oblíbení, tady mají svý publikum, tady je jim rozuměno. A ty jejich texty v té době, o které mluvíme, byly ještě tak jako ptákovský, že by museli být, i kdybyste to nevím jak do angličtiny, tak by museli být považovaný za naprosto bláznivý a ujetý. Takže to, to je takový český úkaz, já myslím. Uh -huh. Mali šanci. i aj v prípade ponuky, lebo vo Francúzsku v hviezdou v tom čase v veľkej veľkosti bol Johnny Halliday, ktorý ako rock'n'rollová hviezda im údajne ponúkol aj možnosť robiť im predskokana, alebo jemu predskokana, aby Olympik mohol s ním absolvovať turné, sieť sériu koncertov, ale toto oni nakoniec odmietli. Vrátili sa domov pred Vianocami a ešte na ten druhý československý bytový festival. To všetko stihli, ale hlavne začali pracovať na tejto druhej profilovej LP-platni, ktorá pod názvom Pták Rosomák vyšla v roku 1969 a textár Pavel Chrastina opäť roztiahol krídla, nazývime to takto, keď už je tam ten pták Rosomák a rozpísal sériu aj z dnešného pohľadu nadčasových textov, pretože nielen tá lírovka, krásná, neznáma, titulná pesnička, ale e, svojho poslucháča si našlo aj tvé neklidné svedomí, e, pohřeb své vlastní duše, e, svatojánsky happening, tiež trošku taká netradičná záležitosť, prípadne kamenožerov zelený, k nemu sa prepracujeme, ale asi titulná pesnička by tu dnes tiež nemala chýbať. Tak, tak, tak, rozumiem. v podstate na dlhší čas posledný živočích, ktorý sa v textoch olympiku objavil, pretože 11. apríla 1969 si v Lucerne zahral olympik v tej takzvanej klasickej zostave naposledy a začala sa tortúra s basgitaristami. Od toho 69. až do 76. ich prešlo kapelou viacero najskôr. Nice ještě k tomu Rusomákovi. Ano. E, tady možná dvě zajímavosti na té desce. To bylo poprvý, pokud vím, e, vedle toho to bylo i na son songách a baladách e, Marty Kubišový, to bylo zhruba v stejné době natočeno, e, byl použit citár. Tehdy velmi modní právě díky George Harrisonovi Harrison a Beatles. E, tak tady na něj na té desce hrál Zdeněk v právě. A potom ještě ještě jedna taková zajímavost, když potom vycházely různé remaky, nebo reedice, pardon, toho Rosumáka, tak některé byly doplněny o tři anglicky zpívané písničky. Ve dvou případech to bylo z původní český, tedy jandovský produkce a bylo tam i to, snad jsem to zavinil já. Ale anglický texty k tomu psal Petr Adler, to bylo tehdy velmi velmi slavný, věhlasný, je, novinář z týdenku Mladý svět. Dneska je v Kanadě, měl před rokem nepříjemnou zdravotní patálii a také už je to starší pán, ale je to hrozně milý. Přítel kamarád se krmně právě dohromady i ten je, Pavel Krastina. Takže já ho můžu tady prezentovat jako člověka je, velmi zajímavého a je, cennýho, jako těch cených Čechu po svete už moc není a mm. e, i díky generácie pochopiteľne ale ten Petr Adler aby ja ho rád zdoraznil, aby sa na nie nezapomínal. Ten album bol možno ešte výnimočný aj tým, že sa tam objavila taká vystrihovánka toho vtáka kdo chcel, mohol si teda aj takto spestriť počúvanie no a potom došlo teda k tej výmene basgitaristu ono sa tam v krátkom období až do toho 76. objavili hneď 4 páni, Jan Hauser, Jirka Korn, Ladislav Chvalkovský a Pavel Petraš. takže určite aj pre Petra Jandu to bola veľká úľava, keď sa tam objavil potom Milan Broum, ale to je obdobie, ktoré ešte rozoberať, len budeme, teraz sme stále ešte v tom 69., keď sa Olimpík do Francúzska vrátil, mal tam dokonca roztočenú celú LP platňu, ale tá sa nakoniec nezrealizovala, pretože francúzsky manažer už odmietol ďalej investovať do kapely, ktorá namiesto tej tzv. emigrácie sa rozhodla pre návrat do vlasti, takže oni už potom túto profilovku, keď tak nejakú raritku, mali možnosť ponúknuť. No ale album číslo 2 Olympiku tak či tak pomohol k zviditeľneniu, pretože obsahoval tých 12 pesničiek a medzi nimi aj nahrávku, ktorú si zvolil z akého dôvodu. Prostě protože mi přijde typicky chrastinovská, zajímavá, veselá. Já jsem o tom četl zase od chrastiny takovou vzpomínku, že tenhle ten konkrétní text psal uh, v redakci časopisu imigrantského časopisu svědectví Pavla Tigrida. Uh, a chodili tam údajně dva uh, literáti, je, což vycházelo tedy ve Francii, tak jenom abych to dodal. A je, chodili tam dva emigranti. Jedním byl z Prozají Konzabeneš, taky už bohužel nežijící, který potom emigroval do Ameriky. A vrátil se pro roce 90 a byl takovým neposlušným svědkem minulých časů a nový pánového neměli moc rádi, myslím ty Havli a spol asi jako Karela Krela, to byl taky takový infantarý, byl no a Pavel Krastiná, ten tam právě napsal a podle svých slov to je jeden z mála textů, který napsal za jednu noc a to je ten Kamenožalt. Tak si hodíme výpočuť. jsem šílenej, i když k tomu nemám povolení, bude zelenej. Udělám mu zkusu hlíny kusu, aby se mohl smát, abych k němu neměl pocit hnusu, nesmí zlobit stát. Žrouta policie jednou zabaví, snad mi průkaz, že pej stále žije jako vystaví, že má význam ruce mezi států čtvrtí doložkou, pošle na to účet s vyplněnou dučnou položkou. Nikdo nedoví, fakt je jen, že každej kamer žrou nerád vladou. Zjistilo se, že prý za takí trávu nemár, pak v nich jednou do mí že já tam začal šukrach. bolo ešte pestrejšie, tak práve v tomto prípade nám v pozícii interpreta Figuroval za mikrofónom samotný autor textu Pavel Chrastina a v tom čase Olympik striedal spevákov za mikrofónom, nebol to len Petrianda, a Pavel Chrastina bol to aj Láďa Klein a zaspieval si aj Jeník Pacák, ten najjagavejší dôkazový materiál na nás čaká, pretože sa presunieme aj za albumovou trojkou, hoci jej predchádzali ešte nejaké tie singlíky, hlavne ten zo septembra. 1969 pesnička Kufr, ktorá naštartovala nové obdobie po odchode Pavla Chrastinu, pretože sa už toho textárskeho remesla ujal na určité obdobie a potom sa ešte na sklonku 10 ročia 70. rokov vrátil k tomu Zdenek Rytíř. A toto je pán, ktorý by si tiež zaslúžil členstvo v sieni slávy Českej populárnej hudby a všeobecne textári sú zatiaľ po tejto stránke obchádzaní, pretože zde Rytíř konkrétne vystaval repertoár hneď niekoľkým interpretom, Nebol to len Olimpik, bol to hlavne myškotučný, bola to Lenka Filipová, Vašekneckář, Petr Spálený. A kde siahnete, po ktorejkoľvek pesničke, od ktoréhokoľvek z týchto interpretov, všade je silné posolstvo a mám pocit, že Zdeněk Rytíř to bol jeden neuveriteľný génius. Ja si myslím dokonca, že bychom mohli čas od času tady v našem trianglování odbočit od uh, zpěváků, kapel a podobně. Hmm? Ale mohli se věnovat i textařům. Už jsme tady měli konec konců díl o Josefu Kajnaravi a o Jiřím Suchem, takže proč bychom si nestřihli Rytíře nebo Pavla Vrbu nebo další, měli jsme těch textařů spousty. A... Zdeněk Borovec, Eduard Krečmar, Vladimír Poštulka, Pavel Vrba, tam prostě se nezastavíš. Přesně tak, jo. A ona to zase byla trošku jako <coughs> minimálně v uh, případě toho Zdenka že uh, to byla věc určitýho šťastného setkání s, s, se šťastnou dobou. Když se vezmu, že on začínal ve stejné době jako uh, kytarista Ota Petřina, ani jeden z nich už bohužel není mezi náma, uh, začínal na, na skonku 60. let a pak vlastně zůstávali jako dominantními postavami té české populární nebo rakové hudby další desítky let, tak oni prostě vyšeli z něčeho svobodného, příjemného, koneckoncu je to i na té jejich tvorbě vidět velmi často a, a prostě vypracovali se v totální mistr svýho oboru, tak je, proč ne? Na bas-gitaru už hral Jan Hauser v prípade nahrávania tohto tretieho albumu v septembri roku 1970. No a tú nasledujúcu pesničku, ako už bolo naznačené, naspieval Jeník Pacák. Petr Janda to potom neskôr o x rokov, keď to komentoval, vznik tejto skladby, aj tak trošku oľutoval, že ju nemá on ako interpret toho základného originálneho diela, ale že to posunul práve k Jeníkovi, ktorý ale zase tomu dodal tiež určitú, určitý výraz, aký by zrejme Petrianda nedosiahol. Nepochybně. Ta písnička si myslím, že je jedna z vůbec nejhezčích a nejliričtějších písniček téhle kapely. Pacák to naspíval s velkým citem a s velmi civilně. Petr Jander zpívá Vždycky s určitou forzí, to je dáno taky barvou toho hlasu a, a rokovým frázováním, co Pacák to zpíval jako, jako naprosto spontánně přirozeně a proto ta písnička se chytila. Mimochodem nebyla na té, nebo respektive byla na té desce Jedeme, jedeme, ale potom, to chci říct, byla potom remikována jinými, například ne, Petrem Mukem velmi úspěšně, umnohlet později. To byl je jeden z hlavních hitů Petra Muka. I když byl přezatý, tak si myslím, že tomu dal svoji vlastní osobnost, ale pojďme na tu původní. čísť bank na cenu mám víc než krupie stíny sa krepie nade mnou láska je údiel Dansuer maintenant nous le ferons Danser maintenant nous le ferons Je Vím, jak zní súst krásnej žen, slúvka kočetem. Sedíme nad pesničkami Petra Jandu, skupiny Olympik No a takýmto spôsobom sme spomínali na albumovú trojku Než sa pusunieme ďalej, overím si Petra Žantovského Na našej Teamsovej linke Ešte stále tu som. Výborne, seď a teraz sa drž Ja som veľmi dlho premýšľal, že čo rozhodlo o tom Že ja osobne mám Gu kapele Olympik tak blízko A prečo je medzi kapelami u mňa takovou jednotkou A nakoniec mi z toho... Vyšla Číslica 3, keďže ja som narodený 3.3. Pozor, Olympik má troch československých a troch českých slávikov. Potom sú tu dve trilógie, prázdniny na zemi, ulice a laboratoř V tej prvej nasleduje souhviezdi šílencu, drsňáku a romantiku v tej druhej. No a nakoniec je to aj o troch návštevách Petra Jandu tu v Banskej Bystrici priamo v štúdiu v júli 2019, v máji 2023. A minulý rok, 14. februára, to bolo potretíkrát. Medzi tým sme absolvovali také telefonické spojenie, keď sme sa rozprávali o vzniku albumu Kaťata. A tak si to žiada rozšíriť tieto telefonáty. Ak nám spojenie funguje, tak by sme ho mali mať v tejto chvíli na telefóne. Pekný dobrý deň. Dobrý deň. Petrianda na telefónnej linke, v akom štádiu sme vás zastihli? Máte dnes deň voľna, zajtra koncert v Žďari nad Csázavou, tak ako využívate, ako využívate voľné chvíle? Živezlycevo. Dobrú tá hovor teda no, kozup. Kozub, kozúb, jo. Ano, takže Oprávaj. drevo do kozuba jo. momentálne. Áno, ano, ano tak, tak, A to si robíte sám, lebo muzikant si musí chrániť no, prsty. No, na to jenom tak dohlížim. Áno. Ja, ja som ja ja opatrnej. Ja dnes to udelám s rukama, a pak nemôžu hráť, takže to je fakt není, není to moc bezpečný. No, ale ja sa teším, no. že ste súhlasili s týmto vstupom do nášho rozprávania. No. A teraz dám slovo Petrovi Šantovskému. Nech využije túto chvílečku.. OK. Tak. Já samozřejmě velmi uh, zdravím, děkuju, že jsme se takhle mohli slyšet. Uh, ten dík ano. patří Petěovi Kršiakovi, protože on mi to neřekl, <laughs> <to rád> <laughs> abych se nemohl připravit a tak. A uh, vzpomínám si, že my jsme se viděli někdy tak krátce před 89. A jenom nevím, jestli bylo Ježíš, na prkusu. Moje. No strašně ráno to je. Na prkusu, že snad byla taková nějaká schůzka, kde byl ještě Michal Prokop a ještě nějaký další člověk a o něčem se tam jednalo, ale o čem to teda fakt už nevím. E, Vybavíte si to, nebo máte to v paměti nějaký? Jo, já bych řekl, že, že tam šlo o texty. O cenzuru něco takového, jsme tam řešili. Jo, <laughs> ale to určitě nebo někdo takový Ne, tak to net. 89 to už netopře řešili, samozřejmě úplně jiné věci. No. Pak jsme chodili na Václavák s transparentama, hmm. rokeři jdou do toho a tak, no, to, to bylo, myslím, spíš kvůli té revoluci. Ale taky to už je, nevím, to je je pravda, že na tom skonku 80. let už to vzalo docela pěkně a když jsem tady zmínil toho Michala, tak on měl tehdy svoji asi nejlepší diskus nad nám, naše děti proměnou a obecně to vlastně už jako ta cenzura trošku mizela. Pocitovala to olympik nějakou citonou formou? No tam už tolik ne, tam už to bylo docela dobrý, ale jinak v těch 70. to bylo tuhý, dokonce na suprafonu bylo oddělení, který si říkal čůty. To byla zkrátka český těst pro A informací nebo něco takového. Česká ústředna nebo něco takového. A ty nám do toho lezly, do těch textů poměrně vehementně. A ku podivu, v, os v roce 80, když jsme udělali práze na Zemi, kde teda bylo do čeho šahnout cenzurně, tak tam se na to už vykašlali. Tak bych řekl, že ta cenzura už... To v 80. roce zdaleka nebyla tak tuhá, ako to letí všetím. No my si teraz prepočúvame práve pesničky, ktoré písal Zdeněk Rytíř pre Olympic. Ano, ano. A o chvíľočku nám bude znieť Dynamit, ktorý je jedným z tých základných, odštartoval jo. tú veľkú spoluprácu spolu s vami. Ako veľmi Olympiku chýba textár takéhoto typu. No samozřejmě, to je, to je prostě, já jsem měl s vytířem takovej vztah, my jsme vždycky spolu kamarádili, pak jsme se pohádali a pak jsme se třeba pět let neviděli. A pak jsme se zase někde potkali a zase jsme říkali, že to je blbost, aby jsme se hádali. A tohle jsme měli několik sekvencí, takže to je poznat vždycky, když v tom období chyběl, tak to jsme byli pohádaní. A právě prázdně na země vznikli po takový dlouhý vodluce, když jsme se strašně... On byl hrozně, hrozně špatně dodržoval termíny, jo. Čili on byl tak a neměl nic a my jsme už se blížili to nahrávání a on přines ten text v poledne do studia, jo. No to bylo šírený úplně. Tam byli všichni na větvi, že to všecko zrušíme. a on nakonec přišel jako tak, jako kdyby se nic nedělo, no tak jsme se vždycky kvůli tomu pohádali, no. Ale... Ale ty, ty texty jako byly prázdně na zemi, já se ještě vrátím k té cenzu, představte si, že nám dovol bolševich zpívat, jdu po jedné straně cesty, marně chtěl bych přejít na druhou. Ano. to bylo přece tak jasný, že chci utýct z toho bolševismu a vůbec si toho nějak nevšiml, ale takovýhle věcí tam bylo mnohem víc, jo a zvláštne to proste prošlo no tak to je tak tomu k tomu ten no predtým sme tu mali na pretrase Pavla Chrastinu ktorý textoval pesničky na prvé dva albumy čo by sme ano. k nemu po rokoch, keď už medzi nami žial 5 rokov, nie je, čo by sme k nemu dodali ešte z vašej strany? A když to, to, to ako vezmu s tým rytířem, tak rytíř byl proste básnik, textař, ke kterýmu ja sem prišiel už jako ke zkušenýmu človeku, ktorý už měl za sebou spoustu práce. Zatím to Chrastina, kolega z kapely, nenapsal ešte ani, ani hoří se říká. A už jsme začali psát. Mor ani nevěděl, že je textař. Já jsem taky neveděl, že jsem hudební skladatel, samozřejmě, že jo. Tak já jsem složil pak, dnes já jsem asi dva nebo tři roky urputně jsem se snažil naučit skládat to řemeslo. Bohužel jsem neměl žádného lektora, který by mě poradil. Dneska už bych těm klukům to dokázal předat nějak nic takového nebylo, tak jsem se v tom prostě tři roky patlal sám a nemohl jsem nic složit. Vždycky to něco připomínalo, nebo to bylo blbý, no, prostě. A pak jednou jsem si úplně urputně řekl, a já to prostě zlomím a složil jsem písničku Dej mi více lásky, která je slavná dodnes. A Pavel Krastina na ní udělal první český rokový text. A to, on to taky nevěděl, že to umí. My jsme to chtěli napsat v původně v angličtině. A to byl jeho první text a pak už jsem ho používal a v kapele byl ještě jeden, jeden e, básník, abych tak řekl, Frantaringo Čech, jako bubenik a ten začal e, se do toho taky montovat a tak jsem jim musel zlíbit, že vždycky každý mu dám jednu písničku a že se to bude vyvážený, takže na těch prvních dvou deskách, na tý druhý možná už ne, ale na tý první na, na má ještě asi polovinu zhruba textu. No, my to máme dnes vyskladané v, v pozícii textárov opäť tiež s číslom 3, to súvisí, lebo ešte budeme spomínať aj na Zdeňka Borovca, ktorý s vámi spolupracoval ano. v období maratónu, keď sa do kapely dostal Milan Broum. No a čo by sme o Zdeňkovi po rokoch povedali, už je viac ako 25 rokov na tom novom brehu. Zdeněk nějak byl opravdický profesionál a takový šlechtit mezi těma textařema. On byl tedy o generaci starší, což bylo zvláštní, že se vůbec vrátil slovníkem a, a tématama do, do, do nás, že se prostě tref, dokázal trefit. On psal spíš pro zpěváky typu. Matuška, možná Matuška moc ne, ale tak Got tyhle ty lidi, papsal dokonce i muzikály. To byl opravdový profik, s tím jsem se ještě nikdy nesetkal. Já jsem za ním bombil za rohem, já jsem za ním přišel a říkal, Zdenku, mám tady novou písničku a on <laughs> se podíval do kolem, jak územeský kářek. Prosím tě, já teď mám tohle, tohle, tohle. Třetího v poledne přijde, já ti to dám. A si úplně přesně si to nalinkoval. A třetího v poledne jsem přišel a on to tam měl na stole hotový. Tak to jsem se s tím ještě nikdy nesetkal. No, Petře, máš priestor? Tak já jsem si chtěl zeptat na jedinou věc. Kdy máte v tom hudebním prostředí přes divku Django. Podle nejspíše Django a Einhartha, jak předtím se jo, upáram, tak se chci zeptat, jestli tuhle muziku ještě máte někdy chuť poslouchat. Starý swing, starýho, starý muzikanty meziváleční. Teď momentálně ne, ale měl jsem období, když jsem ho poslouchal. Když jsem si pořídil jeho desky, ale teď už jsem určitě 10-15 let to neposlouchal. Ono je to tak fur. Poměrně na jedno brdo, jak se říká. Přeci jenom hrál po hospodách, že jo. Byl to bravovní kytarista, ale už ten tón, zvuk to pojetí už je samozřejmě starý. Ta kytara se vyvinula úplně jinam než oni zene představu, ale ako kytarista to bol úžasný a, a ja si toho vážim, že tenkrát pacák zeme udal ve Francie Djanga, pretože mne to lichotí. No v poslednej dobe sú v móde sfilmované životopisy hudobných hviezd, dočkali sa toho Freddy Mercury, Elton John, u nás Karol Duchoň. Ak by prišiel niekto za vami, že by mal chuť niečo takéto natočiť, boli by ste za a vybrali by ste si aj nejakého muzikanta, ktorý by vás stvárnil? V který době, V začátečný nebo teď? To je jedno, keby chcel, že životopisný príbeh Petra Jandu sfilmovať. Já ja myslím, že ne. My sme, byli, my sme byli takoví sekáči, že sme si nenechali od nikoho nic ísť. Protože tam je třeba si úplne zásadne uvědomit, že Rakendrel byla revoluce. To byla totální kultúrna revoluce, která prostě odmítala všechno, co bylo předtím. První zadě Swing nenáviděla, že jo. Ho taky Rakendrel zničil celou svý éru, hóru, úplně levou zadní. A my jsme z toho vlastně těžili a, a dalo by se říct, že jsme i tím žili a že když někdo nám chtěl z těch starších kamarádů, kamarádů radit, protože ty první rady vypadaly třeba asi takhle, že když jsme byli na první nějaký takzvaný zkoušce, jestli vůbec můžeme hrát, jo, tak nějaký ten pitonec z ty poroty, nějaký páprda 40. lety, <laughs> říkal, Pane Jande, ale víte, co vám chybí v tej kapele Trumpeta. Jo, tak asi takhle, oni na to měli takovýhle pohled, tak to, pochopte, že to pro nás nebylo takovýhle reči. Uh, no ale film o vás, prijali by ste ho, keby ho niekto roztočil? A čo by sme prijali? Ja no, poprúči, mysl, myslím, že keby niekto chcel urobiť film o Petrovi Jandovi, vybral by herca, muzikantov. Súhlasili by ste, dali by ste povolenie, niekto, niekto no, natočí? ja jenom v prípade, že by som líbil scénář. Jako, no. Protože ja třeba obdivu to, co udiali s Merkurim a slínama, ten film jsem viděl opravdu nejméně desetkrát. Ten je tak vypovídající, tak mě to mluví z duše, že to je neuvěřitelný. Všecko, to, co jsem, ty hádky s těma vydavatelema a, a s těma pořadateléma, to jsem všechno zažil. To bylo úplně stejný tady, jak v té Anglii, jo. To byly takový... Blbosti, jak oni měli takový předsudky, že písnička musí trvat maximálně tři minuty. Podívejte se na Olimpik, jestli tam najdete nějakou 3 minutovku. Dynamit určitě. Jinak je to všechno 4-5 minut, jo. My jsme to samozřejmě ne schválně nedodržovali. My jsme dělali vlastně všechno schválně, jo. To bola taková doba, no, proste revolúce. Za tieto schválnosti vás v roku 1992 doviedli až do slávy, českej populárnej hudby, tým prvým ano. bol Karel God a vy ste boli druhý. No je to neuveriteľné, ale vtedy ste nemal i ako olimpik ešte ani 30 rokov a už ste to zdvojnásobili, tak by ste sa mali po druhýkrát dostať do slávy. Já mám pocit, že pravidla to nedovolují. <laughs> Ale asi jste to nerobili kvůli takéto cílové ne, stanici. To, to, určitě vůbec ne, to vůbec jsme na tyhle věci nemysleli. Žeho? My jsme mysleli na určitý míry trošku dál. My jsme měli takovou představu, že se dostaneme, že ty Beatles, že se s, ním, s nima vyrovnáme, protože ty britský kapely kolem těch Beatles, ty Beatles byly fakt evidentně bezkonkurenčního, ale bylo tam spousta kapel, s kterýma jsme se mohli nejenom my, jako v, v Československu, ale i jiný kapely vyrovnat těm britským. Zatímco v tom Německu, ani v tom západě to moc nefungovalo, ani to nefungovalo moc, třeba v Polsku, tam se ještě hrál pořád takový jazz starý, tak, tak tady v Československu to fungovalo. Jo. Tady, a teď se to vyvíjelo v těch 60. letech až tak, že když se blížil 68. rok, tak začali jezdit různě experti z toho západu, se koukat do, do Olympiku a do Slujička na ty kapely, které tam hráli a byly úplně nadšený. Že jo. My jsme měli spousty kamarádů, hlavně holanděni jezdili třeba. To je zvláštní. Jenže pak přišly ty tanky, tam myslím, že to byl ten zásadní problém. Ten, ta invaze těch, těch spojeneckých armát, ty to prostě všechno překazili. No. Tam to skončilo. No ale pro vás to neskončilo, vás nezastavil ani november 89, nezastavilo vás nic. Ale se to povedlo a... po tom a... 68., i protože zase odešel děník paták, že jo? No. Tak to bylo taky rána, no a pak v tom 89. jsme to vlastně rozpustili ve 93. už to prostě nešlo. Teď a... to právě v souvislosti s úmrtím toho Jirky Valenty Já vzpomínám na to, jak, jak ve 93. 90. po prázdninách zatelefonoval a říkal mi, prosím tě, já jsem si zal zápisník, napiš mi, nadiktuj mi kšefty. A já jsem říkal, Jirko, já nemám ani jeden. A on říkal, co? Říkám, no, říkám ti, ak to je, nemám ani jeden, tak si udej trafiku si založ, nebo niečo, no. Tak on si pak založil v, v, v trafiku. No, ale Prodávam. keď sa pozrie nikto na vaše stránky, tak máte tam toho zapísaného do konca roka opäť neuveriteľne veľa. A, bom. Teď je to hodně no, zase, no. Teď je to hodňa vyprodáno a tak. Ja sa tomu sám teda divím musím víc. Sám mám niekde takový, takový, jak bych řekl, takový zvláštny myšlenky, že to není ani možný, jo. tam si to je proste blbosť. No, ja si pamatú, ak vypadal môj táta ve 80. on teraz zemrlo ešte 80, tak to som zoopšiažil ešte. No teraz je to Bombardia Tour 2026, narodeniny jo. strávite v Bratislave, na Petržalskom Majalese, ale pokračujete ano. aj ďalej, pokračuje sa aj v prípade tvorby a bude nejaký nový album ešte. No, já ho připravuju, mám dokonce i název, bude se jmenovat Pijavice, bude to takovej, takovej opravdu, nebude to nic moc hezkýho, bude to taková drsárné. já alespoň doufám, že se mi to povede, ale občas, když tady stejně tý pracovně a skládám a nic mi nejde, tak, tak propadám úzkosti a říkám si, že to v životě už dohromady nedám. Dneska som na no tady taky sedím a nic neznam dohrom, ale nic sem ne. Ale hral, aspoň som si pekne zahral na kytaru, no. A my sme radi, že ste sa k nám na chvíľočku pripojili. Ďakujeme veľmi pekne. Petre, ešte máš nejakú otázku? Já už mám otázku. No, ne, jenom by chtiel porocknúť, že ten bombardák je v jedna z nejúspiešnejších desek. Poslední možná modžel je od dávna, proste je to opravdu veľký úspech, dostali sme zlatou a teďko dokonce, v koncom roku sme dostali platinu. A je to opravdu, dneska, ktorá sa nám povedla, to nevyšší stvárnenie je fantastické. To na to, co opravdu môžu těšit, to, to je super. No a budeme počúvať Dynamit, čo k nemu vieme povedať s odstupom tých už 56 rokov? No, Dynamit byla původně taková středně rychlá písnička. Jo, čili Dynamit, Dynamit udělá bum, čach, digada, čach, digada, čach. Vůbec to nebyl rock'n'roll. A vím, že jsme to zkoušeli v Tachově, to je západní Čechy. V kulturáku odpoledne. A najednou, už nevím kdo samozřejmě, někdo říkal, pojďte to hrát ruka duga duga duga duga jako rock'n'roll, protože to Berka, ten náš klávesák to bylo jeho, on to proste umel, jo. Yeah. No tak sme to skúsili, no ten dynamic se úplne zmenil, a hneď sme to ešte večer zahráli s obrovským úspechom. Takže ten dynamik vzniknul takhle spontánne. A my si ho spontánne opäť pripomenieme. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne a veľa zdravíčka. Nezáč, všetko dobrým. A skupiny Olympik, ale všetkých, kteří k této muzikě mají velmi blízko. Překvapení je za nami. Petře, ustál si to z velmi dobré? E, jasně, já jsem zvyklý na překvapky všeho druhu, <laughs> zejména po té, co jsme si v Olympiku už mnohokrát říkali, a, a já jsem se tvázel zdrženlivě a tentokrát jsem to sám navrhl a byl jsem docela rád. Tak tohle to byl taková odměna za můj e, dlouholetou blahoskolepřekový. <laughs> A ja sa teším z toho, že Petrianda je takto ústretový a ako už bolo povedané, trikrát tu sedel osobne prítomný v štúdiu, tak som naozaj veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veril tomu, že nám výjde v ústretie aj takýmto spôsobom a je fajn, že ho máme. Že ho máme chyteného aj v tejto našej sieťke zvanej Triangel, ako ďalších pred ním, ako Oldu žíhu, Roba Grigorova, Petra Lipu, Jarka Nohavicu a tak ďalej a tak ďalej. Už sa nám to pekne rozrastá, ale my pokračujeme pesničkovo a bližšie k súčasnosti budeme aj vďaka návratu za albumovou štvorkou, Čtyrka byla zvláštní zlomový album, protože skončila jakoby éra těch grácek a lehkomyslnosti, lehko lehko no a lehkonohosti, abych tak řekl, a začaly Věci vážnější, uh, jednu z nich slyšíme za chvíle, je to teda nejznámější, myslím, do dneška z toho alba, ale zajímavý to album byl už tím, že vlastně na titulní straně přineslo karikaturu uh, gar, uh, členů Olympiku, tedy Janda, uh, Hejduk, uh, Korn a... Uh, Chválkovský. Chválkovský, tam bol, nie? Či byla Berka, tam, byl, tam byl Berka na Ej. piano ano, a ano. na basu. Na obráz no. kochano, tyto čtyři samozřejmě. Ano. A byl ten obrázek od, od K.I. Sautka, uh -huh. známého klasíře komiksů, a ten obrázek byl hrozně hezký a takový přitažlivý. Jo? Takže já jsem šel do toho obchodu a teď vidím v, obo, v vývoze Tenhle ten titulní obrázek desky a hned jsem tam běžel a nechal jsem tam své 44 koruny. Že se pamatuju do dneška, to byly, desky byly za 36 nebo 44 nebo 60 nebo 80, to byly ty licenční, ty nejdražší. Jo. Ale běžná česká deska byla za 44 Uh, a tak, tak jsem to doma s takovým jako uh, napětím pustil a zjistil jsem, že je to úplně něco jiného než to co hráli do té doby, že to vůbec nebyl takový ten, jak říkám, lehkomyslený big beat. Už to, to jelo do, i možná to bylo daným těma technologiem a Janda už měl lepší krabičky na kytáru a, a trošku jiný skladatelský postupy taky ne, ve všech skladbách jsou různý taky tam něco jsou, že Petr Hejduk dvě písničky tuším a mě, každopádně, každopádně já si z toho stále v paměti, už jsem tu dnesku dlouho nesel, šel, ale z pam, v paměti si stále nesu dvě věci jedna byla vůně benzínu ta byla taková až skoro do sabatu nebo do toho hardroku ta byla na druhé straně a na první straně poslední písnička byla Únos. Uvědomme si, že to byl přesně v době, kdy došlo k tomu Únosu Je letadla na ojince do Karlových varů a ten Únos se s tím chtěl, jako zabil tam pilota a já chtěl s tím doletět do Německa. Nakonec se to nepovedlo. Nakonec o tom byl i ten jeden díl Majora Zemana, který nesl no. název Mimikrej, kde, kde spácali dva příběhy pasty, s pětčem božím a tenhle ten Únos. A ten, ten díl je samozřejmě sloutnej a slavný, a úplně pitomej. Aspoň pro člověka, který to trošku pamatuje. Nicméně ta písnička Únos byla taková jako, myslím si, že jedna z prvních takových angažovaných. Já to slovo používám docela rád, protože na něm není nic špatného. Olympic se párkrát jaksi ve svých písních dotkl těch angažovaných témat a myslím si, že v tomhle případě absolutně nejlíp. Ta písnička je hudebně dobrá, textově dobrá, o pět trtíř a navzdory tomu, že je dlouhá, pět minut a něco, tak si myslím, že by tady měla zaznít. Don't hate, she'd be na začiatok roku 1973 keď sa v januári začal točiť tento štvrtý profilový album a vo februári vystúpila kapela Olympik v Sokolove na festivale politickej piesne práve s pesničkou, ktorú sme dopočúvali dostala názov Únos za basgitarou alebo s basgitarou na pódiu aj za tým speváckym mikrofónom ako jeden z členov Jirka Korn, ktorého bolo veľmi dobre počuť, ale ono to bolo zároveň také obdobie pre Petra Jandu nepríliš príjemné. Jednak na líre slzitvy mámy pohoreli, lebo téma spievať niečo o kriminálníkovi, to sa porote veľmi nepozdávalo a Karel Vlach tam vtedy noty tresol ozem, keď zistil, že pesnička do finále nepostúpila, hoci patrila medzi najjagavejšie, aké kedy na tomto festivale zazneli. No a na pozícii basgitaristu Jirka Korn, ktorý už v tom čase mal úspešnú Ivetu a Olympigiu občas údajne aj hral na tých koncertoch, ale nebol z toho veľmi nadšený, hlavne líder tejto kapely, takže sa tie cesty zákonite museli potom rozísť a jediný voľný basgitarista bol Pavel Petráš, takže v januári roku nasledujúceho bol už on súčasťou Olympiku a išli do temna, dá sa povedať. Bolo to také náhranie. Budeme pokračovať, nebudeme pokračovať. Nakoniec vydržal. Bylo to špatný období, po všech stránkách celá společnost byla zatemněná tu normalizací a prostě někteří, jak říkáš, se rozhodovali pokračovat, nepokračovat, vydržet, co všechno ještě vydržet, kam až ustoupit tomu bolševikovi. No a prostě jako, jako určitá vůle přežití, si myslím, udržová při životě i Jandoa Olympic. E, já bych mu to nějak nezazýval. E, samozřejmě, že některé nahrávky z té doby jsou, e, jsou divní a dnešníma ušima těžko poslouchatelný. Já si vzpomenu na píseň, která začíná slovy od svého táty bys měl znát ten slavný příběh Barikát. A to pokračovalo referenu Mám chud žít, nebo tak nějak. Ano, ano, to je názov pěsně, jako... tak... No, no, no. A tak, jako taková jako blbá, blbá jako režimní písnička. Jako muzikantský na tom nebylo nič špatně, ale textově to bylo šílený. A pak tam byly ještě věci e, strašidelnější. Já si pamatuju, Olympic byl někdy v půlce 70. let, tuším, že na festivalu, světovým festivalu Mádeže na Kubě. A přijeli jsem a začali hrát kubánskou písničku Labatea. Nic proti kubánským písničkám, ale jako najednou prostě vidíš kocou, jako Big Beatovou kapelka hraje takový jako divnej, mě, divnou popinu, takovou dechovku skoro až e, kubánskou, e, vůbec nejšlo k sobě, takovou kolotočářskou, to, kolo e, blbý. A pak ještě měli takový opravdu unikátní singly, jako u přepážky číslo 306 nebo 5, to už teď nevím, nebo to je obzvlášť dobrý, taková dětská písnička sama voda přirořívá. To, to se hrálo hodně v dětských prozadek, to je pravda. Ano. Dětem se to možná líbilo, ale, ale když se člověk srovná to a potom kamen žroutá nebo cokoliv předtím, tak, tak je mu smutno. A pro mě tehdy byl vlastně až zázrakem E, příchod Melana Brouma a potom deska Marathon, e, ktorá to zlomila a najednou vráčala Olympik zpátky do bitového území. Mne sa z tohto obdobia najviac rátal single <coughs> s pesničkou Já tam byl, neviem, či si zachytil. Ale samozřejmě, no, tak jako, jako těch singlů bylo relativně hodně i potom v 80. letech a taky nebyly všechny úplně elitní. Já si vzpomínám na no, to, když tady začal být módní uh, Boniem, tak oni dělali takový ten tanec, kde se do sebe strakali partnery s zadkama z boku a tomu se říkalo Bump a Olympik to je to, skladbu Jabel Bump, strašne blbý, <coughs> ale jako, jako nikto z nás není dokonal, je pravý jeden slavný americký film, čiže toto všechno budíš zapomenuto, pretože zústávajú ty dobrý díľa kovitní a, a patrne i na ten věčným, možná určite nadčasový věci krysta i pouštíme. Potom došlo k spojeniu s Milošom Zapletalom, ktorý sa stal organizačným vedúcím a dá sa povedať, že začal ťahať kapelu z toho hudobného dna a celkom sa táto spolupráca aj premietla do zaujímavých výsledkov tam už v ten rok 75-76 prišiel Milan Brown a začal sa točiť album Marathon ktorý tebe určite ako poslucháčovi musel urobiť neskutočnú radosť Ano, když jsem byl po zkušenosti s těmi zázraky, co jsem teď jmenoval některý, tak ten maraton pro mě byla Živá voda s výjimkou jediný písničky, a to jsem bral jako určitou uvedbu Petrovej Ejdokovi a Žrtíček, takový hudební písnička se jmenovala Tak tedy, to tady je to. to Tam Petr výsledky. Janda vytěhol husle počase. Jo, jo, jo, jo. A jako to jsem bral, jako, jako směrnou záležitost, to se nedá poslouchat, pochopitelně, ale, ale Petr Hejduk byl takový člověk rozkročený mezi žánroma, e, to zase k němu jenom aspoň jednu větu, e, jako ten kouk začal v 21 v Golden Kids, pak velice rychle Golden Kids skončil, pak jim mu tedy e, dal, Jan dal, ano, po odchodu jiníka Otsáka do Olympiku a s ním vydržel poměrně dlouhou dobu, až přes ten maraton, kdy potom odešel, založil, založil vlastní kapelu Ballet, která už byla na pop orientovaná, zpívala tam chvilku Iveta Bartošová, po ní Blanka Šromová, Jindra Malík z jojho bendu původně a taky v podstatě popovej zpěvák. A byla to jako, jako, jako moderní, populární hudba, někoho to oslovil, někoho ne. Pro mě jako ten, ten Petr je to nešťastná ne, ne, historie v tom, že zemřel velice mladý, hmm. nějakých 45 tuším, ano. na rekovinu a co bylo na něm strašně zajímavé, že prostě v určitém okamžiku svého života odešel od profesionální muziky ačkoliv v ní byl úspěšný a nešel dělat do zdravotnictví, neměl školu, tak šel dělat lapiducha normálního jakoby záchranáce do záchranky a to já si myslím, že jako je jak se projev člověka velice zralého rozhodnutí a, a, pod, a jako podstivýho. takže to je to zaslov Dolu. No len on už bol unavený z toho, že v tej kapele Balecca mu striedali muzikanti až príliš často aj speváčky, lebo tam ešte bola jedna neskôr, tak už ho to prestalo baviť naháňať ďalších do tohto projektu a preto sa rozhodol jazdiť na sanitke a nejaký ten stupeň zdravotnícky študovať, aby to v tejto oblasti dotiahol ďalej. No ale album Maratón zaujal aj tými svojimi kompozíciami, dvomi cez 7 minút trvajú trvajúcimi nahrávkami. To bol ten titulný maratón a úvodné, ako kluci začali sme hrať, ktoré v rádiu počuť, to je dosť problém. No určitě ne. A z mnoha důvodů jednak je to ta délka, o tom mluvil i Django, že prostě jako poznával se tak trošku v tom v scénce, jak se Mercury hádá s tím producentem o Bohemii na Absorii, která má jaký 7 minut. A, a zvítězí, zvítězí, protože si prosadí, tak opravdu si prosadí to svoje a já myslím, že je dobře, že si Olympia prosadil tyhle ty písničky aspoň na to LPčko. Já jsem, kdo by to nikdo nedal a nikdo by to nikdy nehrál. Ale jsou to určitě nejlepší, nebo jedny z nejlepších skladeb na té desce. My jsme teda, nebo já jsem vybral kratší z písničku, ale ta je do dneška, myslím, je docela známá mezi Olympicofilama a ta se jmenuje Taky jsem se na Radio Boss. A v tomto případě teda textárom Zdeněk Borovec. Taky jsem se narodil bos, jako každý chlap, a kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos, když mě přines čat a zkustil jsem rámu z plných plic. Taky jsem se narodil bos. Co dočte A rozum až sledy začal brát Dlouho jsem tak zraní chros Posky šlapal jíl narodil bos jako každý kluk a sousedů zlý vychodil krást poštípaný odčel a bos to mi bylo fuk Kupiny maratón má tu svojho reprezentanta, aj keď na singloch sa objavila len pesnička Nech to být, ktorá sa tiež stala takou výraznejšou, ale čo je zaujímavé, ten nasledujúci projekt, ktorý si pripomenieme, ten neponúkol žiadny single, aj keď výrazných pesničiek je tam viacero, aspoň teda Suprafon nevydal žiadnu malú platňu, 9 nahrávok, nakoniec zastrešil názov Prázdniny na zemi a ako sa neskôr ukázalo, bol to úvodný titul Trilógie, ktorá Olimpik katapultovala do pozície jednotky medzi kapelami. Elán na chvíľočku ustúpil do úzadia a Olimpik kráľoval v úvode 80. rokov, ale my sme ešte v 79., keď sa to v apríli roztočilo a opäť hudobný fajnšmekr, typu Petr Žantovský, si musel mastiť brucho? No, tak do značné míry ano, ono to bylo v době, v době kdy e, taková ta vlna sci tady za, zarezonovala. Byly tady knížky Ludvíka Součka, Recha von Deniken na film Vzpomínky na budoucnost. V Brně fungovala kapela Progress 2, která přišla s úžasným scénickým projektem Dialog s smírem. A já teď opravdu nevím, co bylo tři jestli prázdniny na Zemi, nebo ten Progress. Každopádně byl, byl to výraz stejné doby a Byla to taková, jako řekl bych, až osanění těmi možnostmi techniky a na druhou stranu vyslovením obavy z toho zneužití. To je něco, co dneska, myslím, znovu tomu rozumíme. Jasně, ty, ty hudební prvky nebo hudební, řekněme, elementy, ze kterých je to složený už dneska z něj jinak, nebo jsou zastaralíší, nebo něco takového. Nicméně to poselství, tomu bychom měli rozumět. Podívejme se na AI a všechny ty, rizika, který přináší právě tato technologie. Já se toho osobně docela bojím občas. Eh, každopádně má to své kritický body eh, a tehdy to byla docela tak, kdy prázdní na zemi byly eh, za prvý od Olympiku celkem nečekaný eh, koncepční projekt. I když vlastně ten maraton byl svým způsobem taky takový, byl, byl nakročený tímhle směrem, ale tady to bylo, do sebe zapadalo, mělo to svoji scénickou podobu, mělo to, pokud si pamatuju, to bylo i v televizi, ako 50-minútový film, ja som ho videl, neviem, kde to točilo asi v ateliérech. Jan Bonaventura bol režisérom. No, a bol ako naivný, e, co sa týče kostýmu a toho pozadí a tak pro ty hidejší, tie nejžery, to muselo být zjevení. Hmm. A aj keď sa hovorí, že album nemal žiadny hit, my si tam nájdeme jeden veľmi výrazný titul, ktorý to ukážkou bude iba dokazovať, a to je Pesnička. Tak ja som nebola to, tohoto, to, ale ty máš na mysle, že je to první, co zná, co všechno som môže stáť. S podtitulom Voda. Jako demandál mandal sem do dlaní a pil. To pramínek pod kamenem, ako malý zázrak si cestu na svět prorazil. Chtěl by všem správu dát, co všechno se tu môže stát. Že jsem seděl u pramene vodu jako déman, bral jsem do dlaní a pil. Náhle jen tak znenadání přišla jedna dívka krásná, až jsem tajil dech. A docela bez drání, sedla si do stínu, tam co byl nejmě příjmech. Chtěl bych všem zprávu dát Co všechno se tu může stát Že náhle jen tak z nadání Přišla jedna dívka, krásná, až jsem celbek a ztrácí pod nánosem hlzných Jako pod lavinou sněhu zlizela ta dívka, já zůstal jako mrače. Chtěl bych sem strávu dát, co všechno se tu může stát. Jsme spolu pod ve břehu, kde se voda ztrácí pod návozem hrozných věcí. do finále a co se všechno může stát při nahrávání o tom se i Patriona sám rozrozprával svého času. Prvá část ta dostala názov Přílet. Zasitnecátoru jsem položil na tón E závaží, aby hrál pořád a knoflíkem jsem naladil přerušování, vypadalo to jako nějaká zvláštní morzeovka do toho jsem zkoušel hrát na kytaru fig, takovou figuru která tomu dala šťávu nohou jsem kopal do krabice jako do velkého bubnu a do mikrofonu zpíval, samozřejmě jsem zapnul kazeťák, na který jsem to natáčel nahrávka to teda byla příšerná ale bylo to ono. nebo píseň o vodě, viděl jsem ten pramínek, jakým začíná každá řeka i to, jak postupně sílí, byla to krásná práce v životě jsem nezažil lepší inspiraci, když jsem ztrácel nápady, šel jsem něco udělat na zahradu a pak jsem zase pokračoval nebo ptáci, chtěl jsem, aby hudba jezdila nahoru dolů stejně jako když letají ptáci kazetu jsem strážil jako oko v hlavě na které byly kompletně všechny dema, tak jsem ji ztratil až po revoluci se mi přiznal jeden pablb, že tenkrát, když jsem ho vzal stopem, mi z auta Ukradu. Ale asi zrejme ani nevrátil no škoda, lebo originál by mohl tiež zaujímavý po rokoch. So, Určitě oni ty původní demáče jsou někdy lepší než ty originály, to nemyslím teď na prázdně, protože já ja jsem tu to neslyšel, takže to nemím posoudit, ale znám třeba příběh písně. Odvíjí Notre Dame, což je skvělá písnička od šefa kapely Precedence Martina Němce. A je, on napsal texty, muziku. Je to opravdu inspirovaná písnička skutečnou událostí, kdy ten moslemský terorista podpál francouzský chrám Notre Dame prařížský. A je, on ten Němec v zápětí napsal tuto písničku. A tu písničku nejprve zpívala, e, zpívala, e, zpívala e, zpěvačka. Dáša Součková z kapely Lily Marlene, kde také Němec působí a potom jí zpívá na desce Michal Prokop na svý poslední desce předposlední a obě ty interpretace měly něco do sebe, ale já jsem potom úplně náhodou na jednom Mejdanu potkal Míru Barabáše, což je trompetista, dneska je hlavní zpěvák, kapelist, zvířat a ten tehdy pracoval hodně s, právě s těmi jmenovanými muzikanty a natočil vlastně demáč to hlustní se svým zpěvem. A ten zpěv jsem slyšel na tom Mejdanu. Musím říct, že jsem Barabáše potom požádal, aby to našel, dal mu to chvíli práce, ale za dva dny mi to poslal slavne FM Petrice a do dneška si myslím, že je to nepřekonatelná verze. Čo je, niekde tie originály sú lepší, než potom ten vysvedek. Ešte jednu ukážku tu máme. Kraj, odkud odleteli ptáci, lebo teda tento album stojí za to, aby sme se ho pripomenuli aj ďalším kúskom a potom sa už budeme lúčiť. Tak ideme na to, áno? Áno. Zbytek svýžerány krajiny. Jak posní vík pak pak křídel zašumí a letí. Koupte si vzpomínky v tom krámku z ze ryzemi. Před deštěm vlašťovky prý letí při zemi. To jsou jen pohádky, Vlenců a detí pro všechny pokorné a ukončený čas pro věčnost nevděčnou duž. Aktuálny triangel 66., ktorý bol o Petrovi Jandovi, o skupine Olimpik. Zaujímavý mi aj vznik pesničky s názvom Strom, ktorý Petr popisoval slovami Úplne sem videl, jak Strom roste. Na syntík jsem položil tři závaží, šlo mi o to, aby hrál Amol akord stále bez přerušení a do toho jsem improvizoval na kytaru. Chtěl jsem, aby plakala jako strom, který schne, či čeká na porážku. A tak jsem se do toho vžil, až jsem se celý rozklepal. No a ta triáška pozitivná môže byť aj spojená so skladbou, ktorá nám to dnes uzavrie, aj keď už to nebude tento profilový produkt, ale single, ktorý bude aj na vtedajší ročník Bratislavskej líry, lebo tam sa vrátime pre poslednú pesničku a 80. roky, to už musí poslucháč zvládnuť po vlastnej osy. To je pravda. Já jsem tuhle písničku dal nakonec, jednak protože má takový docela symbolický text a jednak protože je to písnička, kde jsem poprvý zaznamenal naprosto opulentní basu Milana Brouma. Já jsem se potom koukal na YouTube, zjistil jsem, že tam v reakcích mnoho lidí věc velmi podobný pocit, jako já. Já jsem v té době, když se tohoto točilo, tak jsem, tak jsem na tu baskytaru chodil do školy a učil jsem se na ní, chtěl jsem dělat Big Beat a obdívoval jsem tu jeho obrovskou, ten smysl pro melodiku e, to má v Big Beatu opravdu málo kdo a byl je prostě velmi poctivý je skromný muzikant a velmi talentovaný, takže proto jsem to dal nakonec. Ty sozy dávno vpila tráva, jedna z nadčasových pesníček, opět s textom Zdeňka Borouca. Petře, děkujem pekně, děkujem těbe děkujem samozřejmě samotnému Petrovi Jandovi takto na dílku, že jste toho boli účastní Já děkuji samozřejmě Petrovi tobě především, že jsi sehnal takhle narychlo a, a že jsi zpestřil ten náš dnešní triangel a těším se na slyšenou se všemi za, za měsíc, No možná i tří No v Ujdeme. příštím měsíci tak toto povedzme. Tak v měsíci to je ono. <laughs> tak, nashledanou. Dopočuť já. svízel, že rád sem se pral. Rány sem dával, rány sklízel, až rámu se smál. mír jsem nenabízel a pak to šlo dál. Poznal jsem dívku v třetím járu a v té jsem se zvlít. Když kluci hráli, oni čáru, já šel jsem rvačky z volna říly, křik míjel můj práh a drapčí má těm má říly, když do strom jsem sám